Її характеризує влучність міркувань, тямущість та витонченість значно вища від пересічного рівня. Софія розмірковує з природною логікою навіть коли бреше. Через те її цілком можна було би вважати ученицею Аристотеля, оскільки в своїх софізмах вона досягла великої досконалості і може загнати супротивника в глухий кут. Її проникливість і увага карбуються у виразі обличчя, в жестах, словах і думках. «Пропадати, то хочу у гримі такої жінки», – подумала Джулія. А якщо це так, то варто зробити той погляд, яким дивилася Софія з репродукції, що стерчала над зеркалом. Налаштувалась, набрала в легені якомога більше повітря, затамувала подих. Очі Софії вразили ще тоді, коли вона розглядала її портрети, теж досить різні, як і її біографія, часом надто улесливі, суперечливі, але очі залишалися незмінними. У погляді світився розум і якесь м'яке, спокійне світло, таке не схоже на її бурхливу, брутальну славу. Джулія дивилася фотопроби інших актрис, молодих і вродливіших, і всі вони дивилися з ухвалу, з верхньо, поглядом світських ливиць і пожирателюк сердець, тобто грали результат. У погляді ж Софії – навіть чи не найпершому портреті пензля Сальватора Тончі світилася якась тиха мудрість і умиротвореність досвідченої жінки схильної до співчуття і розуміння. Той же вираз зберігся і в портретах Хуберта Маура, Франца Вінтерхальтера, Йогана Лампі. Одяг і пози на цих портретах також не були виключними чи вульгарними притаманними портретам панянок сумнівної поведінки. Джулія розплющила очі і оглянула зібрання, котре стояло перед нею в соцільній тиші. Вільна від примх гримас і солоденького кокетування, вона ніколи не буває нудною. З однаковою сміливістю і впевненістю в собі говорить правду і бреше Вигадує, прикрашає і оповідає свої історійки з такою імітацією правди і наївності, що навіть наймудріший дав би себе ушукати, якби його не попередили. Фотограф заклацав камерою. Продюсер перезирнувся з режисером, той зухвало посміхнувся. Джулія підвелася з крісла, кивнула Люсі, пішла до натягнутого посеред зали білого полотна робити фотосесію. Вона більше не боялася, лискуча кучма волосся переможно стрибала по оголених плечах, їй було шістнадцять і ні роком більше. Це була хрущовка на воскресенці. Пошарпаний, закіптюжений під'їзд, третій поверх. Піднімаючись нагору, думав лише про те, що і в якій послідовності зробить. Всі інші думки лишилися за порогом власного елітного будинку, того місця, в яке він більше ніколи не повернеться. Виходячи, поцілував матір. «До школи?» Вона це запитала, аби запитати. Тепер вона часто була неуважною. «До школи. Поїв». Вона більше не метушилася на кухні, аби він мав повноцінний поживний сніданок, подавала-наливала, куштувала, чи не гарячий чай, аби не опікся. «Ма», – сказав він, цілуючи її в потилицю, – «все буде добре». «Так-так», – стрепинулася вона, – «ти не дуже переймайся, скоро все вирішиться». «Ага, скоро все вирішиться», – подумав він і вийшов. Тепер стояв перед облупленими дверима. За ними причаїлася їхня біда. Зараз він був цілком спокійний. Просто скінчилися думки і емоції. Адже він думав всю ніч про різне. Не тільки про помсту, це було б надто по-дитячому. Він думав про те, що світ більше не може триматися на брехні. Брехняни, мов тонкий ланцюжок, оповиває шию і може бути привабливою, загугулистою і ювелірно витонченою. Може бути потаємною, мов хрестик, котрий не носять на позір. Брехню можна берегти, ховаючи від усіх, мов святиню, як це робить його батько. Бреше і дивиться в очі, перевіряє щоденник, піджартовує, смажить йому картоплю, розпитує про справи. І все це так просто, так природно. А якщо це так, то в чому полягає різниця між добром і злом? Якщо брехня – потаємний хрестик. Вона починається з чогось простого і побутового, з невинної таємниці, від якої потерпають одна-дві людини, а розростається до чавунних лищат, здатних роздушити тисячі, мільйони. Адже брехати мільйонам, певно, не так страшно, якщо вмієш це робити для двох. Отже. Це буде не помста, а протест. Нехай подумають. Всі подумають. Сашко вийняв з кишені гранату, вкрутив детонатор. Коли дзвонив у двері, злякався, що йому не відкриють.